Capitolul 16. Și vă încredințesc pe Febesura sora noastră, care este diaconița Bisericii din Chienhreia, ca să o primiți în Domnul cu vrenicia cuvenită Sfinților și să fiți de ajutor la orice ar avea nevoie de ajutorul vostru, căci și i-a ajutat pe mulți și pe mine însumi, îmbrățișați pe Priscila și Agvila împreună lucrători cu mine în Hristos Iisus, care și-au pus grumazul lor pentru viața mea și cărora numai eu le mulțumesc, ci și toate bisericile dintre păgâni și biserica din casa lor, îmbrățișați pe Epenet, iubitul meu care este pârgă asiei în Hristos, îmbrățișați pe Maria, care s-a ostenit mult pentru voi, îmbrățișați pe Andronic și pe Junias cei de uneam un cu mine și împreună închiși cu mine, care sunt vestiți între apostoli și care, înaintea mea, au fost în Hristos. Îmbrățișați pe Ampliat, iubitul meu în Domnul, îmbrățișați pe Urban împreună lucrător cu mine în Hristos și pe Stahis, iubitul meu, îmbrățișați pe apeles cel încercat în Hristos, îmbrățișați pe cei ce sunt din casa lui Aristobul, îmbrățișați pe Irodion, cel, cel de uneam cu mine, Îmbrățișați pe cei din casa lui Narcis, care sunt în Domnul. Îmbrățișați pe Trifena și pe Trifosa, care s-au ostenit în Domnul. Îmbrățișați pe Iubita Persida, care mult s a ostenit în Domnul. Îmbrățișați pe Ruf, cel ales într Domnul și pe mama lui, care este și-a mea. Îmbrățișați pe Asincrit, pe Flegon, pe Hermes, pe Patrova, pe Hermas și pe frații care sunt împreună cu ei. Îmbrățișați pe filolog și pe Iulia, pe Nereu și pe sora lui, pe Olimpan și pe toți ființii care sunt împreună cu ei. Îmbrățișați-vă unii pe alții cu sărutarea sfântă. Vă îmbrățișează pe voi toate bisericile lui Hristos și vă îndemn fraților să vă păziți de cei ce fac dezbinări și zminteli împotriva învățăturii pe care ați primit-o, depărtați-vă de ei. Căci unii ca aceștia nu slujesc Domnului nostru Iisus Hristos, ci pânte celui lor și prin vorbele lor frumoase și măgulitoare înșală inimile celor fără de răutate. Căci ascultarea voastră este cunoscută de toți, mă bucur deci de voi și voi să fiți înțelepți spre bine și nevinovați la rău, iar Dumnezeul Păcii va zdrobi repede sub picioarele voastre pe satana. Harul Domnului nostru Iisus Hristos cu voi... Vă îmbrățișează Timotei, cel împreună lucrător cu mine, și Luciu, și Asun, și sosi patru cei de un neam cu mine. Vă îmbrățișez în Domnul Eu, Tertius, care am scris epistola. Vă îmbrățișează Gaius, gazda mea și a toată biserica. Vă îmbrățișează Erast, vistiernicul cetății și fratele Quartus. Harul Domnului nostru întru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin iar celui ce poate să vă întărească după Evanghelia mea și după propovăduirea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea taine cele ascunse din timpuri veșnice, iar acum arătată prin scripturile prorocilor, după porunca veșnicului Dumnezeu și cunoscută la toate neamurile, spre ascultarea credinței unui înțeleptului Dumnezeu prin Iisus Hristos, fie slava în vecii vecilor. Amin.